дітей козацьких порубати, потопити, потоптати, жінок приголубимо, а худобу і припаси заберемо. Тоді всі будуть мати науку, що людей-государівих займати не можна. Стрілець Либонь подумав, що я діло говорю. А де ми їх знайдемо? Ліс великий? Хіба не можна запитати? Звичайно. Лихо зі своїм зором міг побачити і сказати москалям, де переховуються козацькі жінки. Проте так допомагати людям ми не мали права. Ми могли тільки підказувати. Капітан мою підказку зрозумів і тут же дав наказ привезти одного з поранених козаків, якого ще не встигли добити. Козак був на диву впертий. Стрільці підвісили його догори ногами і били палицями. Він мовчав. І тут до капітана підійшли біда і лихо. «Накажи нам йому язика розв'язати, той лише кивнув «Беріть». Отримавши схвальну відповідь, лихо з бідою почали обережно його знімати зі шнурка. Бідолашного положили на стіл, якого собі мої побратими підготували заздалегідь. Це були широкі дошки на ковбицях. Тут уже інструменти лежали приготовані, ніж, сокира та коварські кліщі – все, що зуміли знайти. Та їм більше й не треба було. Руки і ноги нещасного прив'язали і замилувалися своєю роботою. «Гляди, брате, а сіл ми замалий зробили? Ноги трохи звисають, мов біда, як у тій пісні. Ой, купив дід бабці новенькі капці. Баба взула капці, тиснуть їй у пальці. Розсердився дід, на базар не піду. Не понесу капці і відтяв бабі пальці. При останніх словах лихо розмахнувся і одним махом сокирою відрубав козакові ступню. Той аж завив від болю, закричав диким криком, почав кидатися по столі. Лихо ти як пес, тобі сказали втяти палець, а ти відкусив цілу ногу мого біда, витираючи з обличчя кров, яка бризнула на всі біч. Лихо підійшов до хлопця, схопив його за чуба. «Можеш нам нічого не говорити. Чим довше будеш мовчати, тим більше я від тебе відрубаю. Буде мені на холодець. І кричи побільше, це як музика». При цих словах він злизав крові сокири. Хлопець із болю жаху оскривився і заплющив очі. «Що в нас іще стерчить неналадно?» А ось що, тепер мій товариш почав відрізати козакові чуба. Дай мені щось, попросив собі біда. Навіть самі стрільці відвернулися, бо не могли дивитися, як мої побратими розбирали цього хлопця. Скоро сіл був повністю залитий кров'ю. Страшні крики чулися далеко по навколишніх лісах. Нарешті хлопець затих. Витирали руки від крові в якесь рядно, ніби лікарі або м'ясники, що виконали тільки що свою повсякденну роботу. Вони підійшли до мене, тут же з'явився і капітан. Ну що, лише крові не робили, а бідолаха так нічого і не сказав. Чого це не сказав? Усе сказав десь за півгодини, за підказкою лиха. Стрільці віднайшли і відкопали кілька ям зі збіжжям, які козаки вже встигли закопати від непроханих гостей. Ми знали, де в лісі ховаються жінки з дітьми, де худоба. Також знали, де вони закопали сільську касу, яку ховали на будівництво нової церкви. Проте лихої біді вистачило розуму не говорити про це стрільцям. Гроші ми викопали самі і відразу ж розділили. Наші коні, яких ми прив'язали до дідової обори, зуміли вирватися з вогню і дали упіймати себе в полі. Стрільці нас прийняли за своїх, шляхти чи до них пристали з усіх усюд і не знали один одного. Усе складалося як найкраще. Драгуни, шляхта а також стрільці, яким вдалося доп'яти коней, вирушили в ліс. Я вже грів себе думкою, як зараз буду мучити козацькі родини, нищити моїх дітей, щоб із коренем вирвати той проклятий рід. А як я з жінками побавлюся, обов'язково на початок знайду собі незайману дівчину». Ото буде розвага. Сією думкою я гнав коня до лісу, де нас уже чекали козацькі жінки і родини. Було нас чоловік сорок, всі на конях озброєні. дорогу знали добре, лихо їхав попереду. Від свисту вітру, тупотіння коней та відчуття крові аж легко паморочилося в голові. Раптом із лісу вискочила ватага вершників. Вони намед зупинилися, а тоді почвалали в наш бік, заходячи нас із боку та розгортаючись славою. Це були козаки. Я їх упізнав відразу по тому, як їх несли коні легко, мов би і не торкаючись землі. Мої товариші також зауважили ворога і загальмували хід, розвернулися. Дороги до втечі не було, адже вони вискочили дуже раптово і зблизька а тут ще лихо вихопив шаблю і з диким ревом за мною кинувся вперед. Йому мало було сьогоднішнього бою, і він хотів ще поповнити свою скарбницю козацькими душами. Я не поділяв його високих задумів, бачив, що козаків більше, і що то справжні воїни, а не селюки, яких ми били перед тим. Хоча навіть селюки всипали нам «Добре жару. Робити було нічого, всі вже гнали за лихом на зустріч козацькій лаві. І ось ми зійшлися. Відразу кілька наших впало з коней, збиті списами або зарубані шаблями. Затріскотіли пістолі і знову попадали на землю вбиті і поранені. Я зіткнувся з одним козаком, Мій кінь дико заїжджав, проте втримався на ногах. Козак намагався збити мене списом. Я відбив удар і сам вдарив на відліг. Мені сьогодні більше не щастило. Я тільки збив його шапку. Козак встиг вихопити шаблю і кинувся на мене. Шаблі вдарилися сильно, аж заскриготіли, і ще раз і ще. Він виявився сильним супротивником. Шабля просто літала в руці, і було невідомо, хто з нас переможе. А я не хотів ризикувати. Як він мені відрубає голову, то мій чорний дух тут же вилетить із вбранка і лусне на сонці, як мильна бульбашка. Тому як тільки мені вдалося на мить перервати бій, Прикрившись конем, я витяг пістоля і вистрілив йому в груди. Козак упав на землю. Я глянувся. Рубанина була страшна. Козаки, як я й думав, виявилися достойними бійцями. Рубали нашим голови, як капусту. То шляхецька, то стрілецька падали коням під ноги, а ті лише харапундилися від того, Лихо рубався десь попереду, кидався на ворогів, але, здається, не поклав жодного. Біда взагалі лише прикривався та намагався уникнути бою. Все ще пекли рани. І тут я побачив одного козака, який тільки що розрубав драгуна. Він був у дорогому жупані, а за шовковим поясом був пернач. «Невже тут сам полковник білоруський?» Та він же збирався в розвідку, і посол наш повернувся так швидко, бо зустрів їх на півдорозі. Недаремно на чай пообіцяв йому, що прийде на поміч, дотримав слова. Не роздумуючи, я погнав коня на нього, щоб напасти збоку. Це була для мене дуже цінна здобич. «Бережись, Іване!» – крикнув йому хтось, і полковник тут же крутнув коня. Опинившись зі мною вічнавіч, блискавичного нападу не вийшло, та можна було спробувати позмагатися з ним силою. Мене вдома трохи вчили фехтувати, я навіть досягнув певних успіхів, і це давало мені надію, що я його зможу здолати. Та не встигли наші шаблі п'ять разів зійтися, як я збагнув, що без допомоги чи щасливого випадку його не переможу. Він був дуже управний рубака, крім того, сила удару в нього була більша, ніж у мого бранка. Та я, здаватися, не хотів, не на того напав. Ми кілька разів сходилися, і нечай не давав жодної можливості бодай зачепити його. Зате сам кілька разів махав мені шаблею ледь не під самим носом. Я забув про обережність і кидався в бій із великим запалом. Нечай відбив мою атаку і пішов уперед. Його удари були такими швидкими і сильними, що моя рука затерпла, і я вже не думав про контр-атаку, а лише якби прикритися. І тут він вдарив на відліг. Я не встиг як слід прикритися шаблею, тому він переламав мій клинок навпіл, а шабля його пройшлася по моєму боці. Я скрикнув. Кінь мій шарахнувся в сторону, скидуючи мене. Тут мені і дасть жаба цицьки, подумав я. Зараз мене або розтопчуть коні, або доріжуть козаки. Цього разу врятували друзі. Вони, очевидно, також зауважили полковника і вирішили напасти. Лихо напав на Нечаєв, бажаючи відвернути увагу, а біда мав ударти з боку чи ззаду. Проте задум їм не вдався. Вірні Нечаєві товариші дали біді по голові, а лихо так і не діждавшись допомоги товариша, також упав коневі під ноги, порубаний шаблою полковника. Майже всі наші вже лежали постріляні і порубані, решта думала, як би дати драла».